Спалили там церкву, а в ній чи не з півсотні людей. Після того рушили, певно, сп'янілі від успіху на згоряни. Та лісовою дорогою стрівся їм загорянець, старий Федько-бутмерець, бо з Мутмера, села коло Прип'яті, був родом. В загоряний приймаки пристав. То оточили його, стали розпитувати, як там у загорінах, все спокійно. А Федько зметикував, що біда до села їхнього суне зі зброєю, тими ж вилами й сокирами в руках, з очима ненавистю поїденими, і сказав, так, мовляв, і так, до того ж польською. В тему, ахтемськім силі цілісінька сотня бульбашів стоїть. Вчора ж прийшли і розквартирувалися. Бульбаші, банда упа, тож гупа. Заливав Федько. Крука сотня. Нападники тривожно перезирались. Дали діду пару стусанів, чи не бреше старий пеньок, однак, порадившись, повернули назад. І старого відпустили, як не дивно. Коли наляканий Федір розказав про те в селі, люди рішили, що до них тепер не поткнуться. Поткнулися. Пройшли крізь вранішній осінній туман, Безшелесними примарами Виникли у дворах Коло хат Заходили в хати Мали певну чітку інформацію З якої сім'ї в УПА є Хто на колонію ходив Зайшли і до мехів Двоє з рушницями в руках Молодший і старший Наказали йти на зібрання До церкви Тут до хати вступила Зося Котра якраз корову доїла Та почувши шум покинула і відразу зметикувала, що й до чого. «Джень добре, то у нас гості такі статечні поважні?» Мабуть, прийшли відразу за якимись певними ознаками, поставою, лицем, вимовою, визнали у цій жінці без страху в погляді свою, своєї крові й роду. «Пані єстем, полька?» спитав старший. «Нятико єстем». Але била єстем і бенде. Зося ще більше випрямилась. Прошу пана, Зоф'я Б'ялковська, прошу пана Полячка, шляхтянка й католічка. З ким вам защит розмовлять? Її спитали, не відповідаючи. Хто та звідки, як вона тут опинилася? Зося відповіла, що вийшла заміж за Жолнежа, Улана Війська Польського, який уже захищав Жечу Посполиту одненависних швабів. Тому й приїхала сюди жити на креси всходні, одвєчну польську землю і цим дуже гордиться, бо принесла сюди польський дух і єнзек польський, мову. А ось мій, вельможного пана, муж Якуб, капрал войска польського, який захищав Жечу Посполиту, а то наші доньки Зофія, Генефа і Юліана. А в колисьці спить, проши ласкавого пана, донька Єдвіга. Звісно, Зося ризикувала, називаючи інші імена. Але після її слів той старший з виразними мішками під очима приклав руку до військового кашкета. Довідзення, пані Зофія, щасливого життя. Коли вони вийшли, Зося заціпаніло опустилася на лавку. Здавалося, от-от заплаче, але вона не заплакала, тихо спитала, що вони казали. «Валіли йти до церкви», сказала Параска, «тамечки збирають людей, мабуть, як у полапах, палитимуть». Зося підвелася, погладила по голові перелякану Парасочку, потім Зосечку. Тоді вийшла з кімнати. Як виявилось, пішла до комори. Щось там загриміло. Що вона робить? Параска спитала схарапуджено. Хіба я знаю, сказав Яків. Зося вернулася, несучи на руках давню свою блузку, якій приїхала сюди. Спідницю, куртку кожушок, чобітки й капелюшок. Зберігалися вони не знати для чого бо навіть великі свята не вдягала. Тико хіба час від часу діставала і просушувала. Після того вдягала, проходжувала з подвір'ям і знову ховала до куфера. «Що ти задумала?» – ступив до неї Яків. «Я піду туди, до церкви». Нащо? ти хочеш смерті?» Почувши страшне слово, до мами з плачем кинулись старші доньки – а за ними Юляночка. «Не плачте, маленькі!» Зося пригорнула донюк, тоді повернулася до чоловіка свекрухи. «Я мушу туди піти, чуєте? Мушу? Я не хочу смерті. Але піти мушу. І не стримуйте мене. Я все одно піду. Може, пощастить?» Не доказала. Але у її очах була та рішучість і затятість, яку вони вже добре знали. «Тоді і я піду», – сказав Яків. «Ми повернемося», – пообіцяла Зося, коли, коли виходили з воріт. Параска плакала. Кричала в істериці Параска молодша. Заливалися сльозами менші. Зося із закам'янілим обличчям вийшла на вулицю. У селі густо лунали крики і плач. Горіло кілько хат. Бахнув один постріл, другий. До церкви одних було зовсім недалеко. Куди я йду? думав Яків, приречено переставляючи ноги. Куди йде ця я жінка? Хто же догляне наших дітей? Божечко мій. Проте йшов. Поруч зосі із міцно стуленими вистами, виструнченої, не схожої на себе. Людей вже загнали в їхню стару дерев'яну церковку. Двоє хлопців з рушницями обкладали церкву соломою й сіном. Біля сходів стояла каністра, з відчинених дверей храму, біля яких стояли ще двоє з автоматами, долинали плач, зойки і гамір.